I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kajna. Tu řekla, získala se muže a tím hospodina, dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastířem ovci, ale Kain se stal zemědělcem. Po jistě době přinesl Kajn hospodinu obětní dár z plodin země také Abel přinesl oběd ze svých prvorozených ovci a z jejich tuku. Ihledl Hospodin hospodina Abela a na jeho obětní dár. Na Kajna však na jeho obětní dár neshledl. Proto Kajn splanul velikým hněvem a zesínal v tváři. I řekl hospodin Kajnovi, proč si tak splanul? A proč máš tak sinalout tvář? Což nepříjmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat do... Nebudeš dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tebe dichtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil, nevím, co pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co to učinil, slyš, prolita krev tvého bratra kříčím ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvylžen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijela krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu, budeš na země psancem a štvancem. Kain hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hele, vypudil jsi mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří. Stál jsem se na země psancem a švancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ale Hospodin řekl: nikoli, kdo by Kajna zabil, bude postižen sedmeru násobnou pomstou. A Hospodin poznamenal Kajna znamením aby jej nikdo, kdo ho najde, nezapil. Kain odešel od tváře hospodinovi a usadil se v země Nounu, východně od Edenu. Tolik z písma. Příběh vyprávě vztah Mezi bratry, milí sestry a milí bratři. I Cain, i Abel žijí dodnes. Vypráví se tady něco, co kdysi bylo od věky a co pořád je dodnes. To se týká i toho, těch prvních dvou kapitoly. Když Bible nám vypráví o člověku a o ženě, to se stávalo tehdy i stává se i dnes. Jako vztah muže a ženy. A zde, v tomto příběhu, který jsme slyšeli, jde o vztah lidí k jiným lidem. Jede o společnosti. Jde o dělbu práce, když jeden je zemědělec a druhý pastýř, Ano, lidé jsou různý, nejsou stejní. A mezi nimi jsou i náboženské rozdíly, jak tady můžeme číst. Dělba práce je pokrok v je původně prospěšná, ale co se v její ocizemě podobě stalo? Nese v sobě vraždu a zabití. Stejně jako vztah mezi mužem a ženou je nádherná věc, ale pod vlivem hříchu je už nějak pokřívený a špatný, tak se to opakuje i zde. Vlastně by mohli se doplnit a navzájem pomoc. a místo toho vznikají konflikty, rivalita. Co s tou nerovnost musí končit v konkurenci nepřátelstvím v hádkách a v zabítě. Mili bratři, milé příběh, který jsme četli, nechce jenom toto konstatovat nebo připomenout, ale chce jít trošku do hloubky a říct, odkud to vlastně je. Důraz toho vyprávěný není na tom, co se stává na poli, na tom místě činu. To je tedy naopak zajímavý mlčení, když čteme, i promluvil Kain ke svému bratru Abelovi a nic a najednou zabil. Zajímavý mlčení, co znamená víc pozornosti, Toto vyprávění víc pozornosti, než krutému ději na poli věnuje tento příběh rozhovoru mezi hospodinem a Kainem. Stahu toho vraha s hospodinem, stahu jeho se svým bratrem. Už dřív, než dojde ke vraždě, totiž hospodin varuje Kain. To je to první. A pak to druhé, když Kain se nepřiznává a vymlouvá se, když hospodin volá, kde je tvůj bratra. To je ten druhý rozhovor mezi hospodinem a Kainem. A to třetí je ta situace potom, když Kain nedovede nést tíhů své viny a přece může, musí žít nějak dál. To jsou tři části rozhovoru mezi hospodinem a Kainem a tří vztahy člověka k Bohu. Nejprve tomu prvnímu, to varování hospodina. Každý z nás asi teď řekne, týká se mě to, já přece nikoho nezabil. My se říkáme, že nejsme vrahovi, já nikoho nezabil, ale jaký je náš vztah k sourozencům blízko a daleko? A jedno věc, jako informovaní lidi, dnesku nemůžeme zapírat. Ano, umírá se v tomto světě. Utápí se ve středozemě moře. Zabíjí se dneska co nás to Nejde ani v tomto příběhu tolik o násilí a o to zabíjení, o tom, co se děje na bitevní pole, ale klade se otázku po přičinách a po následcích. V válkách a násilím dnešního světa mají podíl i lidé, kteří sami sebe vůbec nepovažují za vrahy, který si myslí, že se jich to netýká. A to je obsahem tohoto varování, který slyšíme v tom prvním rozhovoru hospodina s Kainem. Jsou tady věci. Jednak to hněv, že člověk je schopen něco dělat, co si předtím. Nemysl, že může dělat. A to druhé je, že člověk připouští věci, které myslel, že nikdy připouštět by neměl. Ježíš ve svém kázání nahoře své účedníky i nás upozornili na to, že to zabíjený není blesk z čistého nebe, ale vždycky má nějakou předhistorie. Začíná to nenápadně, nikoli se zlým rozhodnutím, já ti zabiju, ale se závisti, které se maskuje třeba jako touha pro pospravedlnosti. Z rozdílu mezi lidmi a lidi nejsou stejnej. A s otázkou, proč se tomu druhému daří více než mě? To tady máme v tomto vyprávění jako příklady. A Kain vzplanul velikém hněvem, čteme. A hospodin ho varuje. Dokud hněva hřích se uvedlí ve dveři a bude potobě dýchtit. Ten zlý příhá na tebe. A to druhé je to, že člověk to připouští. Když říkáme, že vraho, <coughs> vrahové nejsme, tak odkazujeme na definici vraždy. My jsme přece nic zlého nechtěli. Naše trestní právo liší mezi zabitím a vraždou. U vrahy jde přece o úmyslné Čin. Tak zabijeme úmyslně? Jak je to s námi, jako informované lidi nežka? Víme, co se děje, nebo nevíme? Milí bratři, milí sestry, tady jde spíše o to, že nechceme vědět, že jsme lhostejnej, zlom spočívá v tom, že i když jsme to nechtěli, připouštíme to. Což pak jsem strážcem svého bratra? To není cynický vtip, vraha, který odkazuje na to, že Abel je ten strážce, ten hlídač ovci. Ale to vyjadřuje to právě podíl všech těch ostatních lidí, kteří nečinně přehlíželi a stali se komplicemi zabíjení a násilí. Pro nás nejsou vidět uprchlíci, umírající se v moře, a raději tam ani k moři nebudeme jezdit, abychom to neviděli. Milí bratři, milí sestry, bez lhostejnosti by se to, tohle nemohlo stát. Tak vidíme tady v tom božím varování i v tom ježišovém kázání nahoře ty hlub, hlubší příčiny to je zabíjený. Něvál si a hněv ti bráni, aby svému blížnímu dal to, co mu dlužíš. A byl jsi lhostejný, připouštěl si to. Vždyť nejsi strašcem svého bratra. A tak to dělají vlastně všichni. To jinak ani nejde. A tak mohu zahynout ti druzí. Měli bratři je to druhé, o co jde ve vztahu hospodina ke Kainu. Kain nepřiznává se, ani nejsou už světkovi, Ten hřích je sice těžký, ale nemusím se to všímat. Sice krev volá k nebi, ale ten, který by mohl o tom vyprávět, už nežije. Zůstávají v tom biblickém textu cítečky, zajímavé mlčení. A přece jsou tam následky. Totiž na tom místě, kde byla porolita krev, už nic neroste. Sice nikdo už nepřežil, ty vítězový dějin můžou to všechno vykládat po svém, ale prolitá krev tvého bratra k hospodinu ze země. Když nemluví člověk, pak mluví nakonec krev. A nejen mluví, ale také kazí úrodu Hřích má následky. I když vrahové všech dob jsou přesvědčeny, že zločince vyplatí, vyplatí se jim Možná nakrátko celkovou bilanci nevidí. Už z plodu země kein nemůže žít. Bez, země, bez té země, bez přítomnosti Hospodina nemůže už žít. Ale má žít. Kde je dnes? Bible vyprávěl, že. Říká hospodinu, já to nemůžu odnést. Bible vypráví o tom, jak se stane štvancem, jak musí pryč z té země, která už ho nemůže živit. Řekajíc se stane sám uprchlíkem. To je příliš velký trest. A hospodin, co on na to? Říká, že to uneseš. Protože já ti zachráním. Ale tvůj život bude mít nova pravidla. Už nebudeš se živit z plodí země, nebož budeš v nomácké existenci Dneska zde a zítra tam. O Kainových potomcích Bible nám poví hlavně to, že mezi nimi rostla pomsta do neuvěřitelně míry a že neměli klid, byli pořád na cestě. Nová pravidla totiž znamenají pomsta. Vražda a zabití nyní patří k životě. Jak to teda omezit? Lidi musí mít před sebou právě ty strašlivé výsledky, tu sedminásobnou pomstu, aby přišli k rozumům, aby lidi si to rozmysleli předem. Je to nástup zbrojení a větší a větší násily. Je to začátek válek, který už nebudu končit. Milí bratři, milé sestry, Abelhova krev je břemen minulosti. Minulosti, která se nedá odčinit. I když se národovi často domnívali, že chtěli odčinit porážku v jedné válce, v, druze, v zahájeném nové války, že příště to bude jinak. To, co tady máme pochopit, je, Abel svou pomstu nikdo nevzkřísí a nikdo Kainovu vinu nemůže odnést. Je to pesimisticky, ale je to pravda. Nemohu to, co se promárnilo předtím, očinit potom. Toto je poselství tohoto příběhu. Jde mu o to, aby Kain mohl žít dále. A to znamená vyhlížet do budoucnosti z této reality. Na základě tohoto poznání že už to odčinit nejde, vrahem budeme a teď, aby se to neopakovalo. Je to pesimistický konec tohoto příběhu, který, jak jsem říkal, dodnes nekončil. Stálo se to tehdy a stává se to dnes. Jaký je konec? Krev stále křičí. A v kolika dalších případech volá krev dnes? Měli bratři, měli sestry, co víme my a co smíme náhlas říct, je volá nejenom Abelova krev, volá také ježíšova krev. Apostol v listě Žitom píše vy jste přistoupili k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi a k pokropení jeho krví lépe mluvici než Abelová. Co znamená lépe mluvici? Že nenáříká, neobvinuje, ale seba vyprosuje Boží smilování. A pravdu nový zákon ukazuje vyhlídku dál. Přestože nemůžeme jít a nemáme jít, je zde možnost, která nám dává Bůh v Kristu. Je to nový, jiný vztah k Bohu i k blížnímu. Tedy, s kterým se potkáme v Bibli v tom Novém zákoně. Vy jste přistoupili k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ku pokropení jeho krví lépe mluvící než Abelova. Bůh se stal Kajnovým bratrem. Poslal nám svého syna. Podíli se s ním O jeho osud a sám se stal psancem a štvancem, a je on to mohl odnést a odnesl to. I zhledl hospodin na Abela a na jeho obětní dár. Zde, v té, je příčině toho prvního zabití se skrývá i to, co nás může vyvést ven. Z toho bludného kruhu, pšinu a pomsty, z toho bludného kruhu násilí a válek, hněvu a lhostejnosti, Iz hledl hospodin na Abela a na jeho obětný dár, takže Kain už zase může hledět Bohu do tváře, bez lží, prostěn, prostěn pořichu. Hospodin vrátil Kainovi bratra.